men noget på spil præsenterer de dødelige 20'ere. Vi får for ofte fortalt, at man aldrig bliver smukkere, sjovere eller mere fri, når man er i sine 20'ere. Du har hele livet foran dig, men du skal alligevel nå at rejse, feste, uddanne dig, realisere dig selv i det såkaldte sabbatår, hvad end det så er, være single, binde kærligheden og få børn. Den gennemsnitlige danske bliver cirka 80 år, men alligevel skal vi nå alt på de formøse ti. Hvordan kan det være? Hvorfor er det lige, at det er de her år i vores liv, som er blevet de mest essentielle og som alt kredser om. Og er det overhovedet rigtigt? Vi vil til jer lytte med, når vi undersøger, hvad der definerer den ungdom og hvad der ændrer sig. Sex, kærlighed, sociale medier, druk, uddannelse, dem der ikke følger normen og ikke mindst bagsiden af medaljen i vores umiddelbare frie samfund. Vi vil i de næste 10 episoder invitere gæster ind, som kan hjælpe os, udfordre os og ikke mindst gøre os klogere på, hvad Søren det hele handler om, når man er udødelig i 20'erne.